Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Vəylülli kulli huməzətillü məzəh Her bir qəybət edənin təne buranın vay halına Əl-ləzi cəmə əmələn və əddədə. ki, mal dövlət toplayıb, onu təkrar-təkrar sayır. Yəxsəbu ən nəmələhu əxlədə. Və elə cüman edir ki, var dövləti onu əbədi saxlayacaqdır. Kəllə ləyum bəzən nəfil xütamə. Xeyr, o, mütləq hütəmiyə atılacaqdır. Və mə ədərəkə məl-xütəmə Sən hardan biləsən ki, hütəmə nədir? nərullahi l Bu, Allahın qaladığı oddur. Əlləti təttaliyu aləl-əfidə O od ki, qalxıb ürəklərə çatacaq. Həqiqətən o od onların üzərində qapanacaqdır. Özləri də orada yüksək diləklərə bağlanmış olacaqlar.